Yuk, dukung UFIT TV Dengan belanja di UFIT Star www.uvistar.com Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillahi Nahmaduhu Nasta'inuhu Nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayi'ati a'malina Man yahdihillahu Falamudillalah Wa ma yudlil falah ha dia lah. Ashhadu alla ilaha illa Allah wa hidahul asharikallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. <coughs> ya ayuhan ladin amanu taqulaha hakatuqati. Walla tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nusutaku rabbakum aladi min nafs wa Wa khalak minha zujaha.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 Amaat, fain asalkan Hadis Kitab Allah, wakhir al-Hadithi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wshar al-Umri muhdasatuh, wa kulla muhdasat bid'ah, wa kulla bid'ah dzalala, wa kulla dzalalatin fi naf. muslimin, ikhwani filah, wa khawatirahimani warhamukumullah. Kita teruskan kembali ke Kitab, ikhtikat ahl mati Hadis, aqidah para imam alil آل Hadis. Yang ditulis oleh Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili Rahimallahu ta'ala Kita masih dalam pembahasan tentang Khilafatul Khulafat Rashidin Kekhalifahan Pala Khulafat Rashidin Abu Bakar Umar Utsman dan Ali bin Abi Talib Radulatul ta Anhum Jami'an Telah kita sampaikan kemarin Tiga Khulafat Rashidin Abu Bakar Umar Utsman Meskipun Tidak terperinci Namun secara global yang intinya penjelasan tentang kekhalifahan tersebut itu adalah kekhalifahan yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya nya sallallahu alaihi wasallam dan itu dengan ijmak para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tashdami ummati ala dhalalah tidak mungkin para sahabatku itu berkumpul bersepakat di atas kesesatan ketika mereka memilih Abu Bakar ash siddiq sebagai khalifah sepeninggal Rasul itu adalah hak. Kemudian mereka memilih Umar bin Khattab sepeninggal Abu Bakar ash siddiq itu adalah hak. Kemudian mereka memilih Utsman sebagai khalifah sepeninggal Umar bin Khattab itu adalah hak. Itu adalah ijma' para sahabat Rasulullah sallallahu Yang menyelisih ijma' ini maka sebagaimana kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Faman ta'ana fi khilafati ahli minhum" Min himari eh, Kata Syekh Hussalam Barang siapa yang mencelah Kekhalifahan salah seorang dari mereka Dari Khulafa Ar-Rasyidin Maka dia lebih sesat dari Keledai Ini adalah Keyakinan Ahlu Sunnah Wal Jamaah Kekhalifahan Khulafa Ar-Rasyidin Itu adalah sah Di mata Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Itu adalah Ijma' para sahabat dan barang siapa menentang ijma' para sahabat maka Allah telah mengancam dengan firman-Nya wa mayyushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana huda wa yattabi' ghaira mu'minin nu'alihi kama nu'alihi kama nu'alihi matawalla wa nuslihi wa sa'at masira barang siapa yang menyelisih rasul setelah jelas baginya kebenaran dan yang mengikuti selain jalannya orang-orang beriman yaitu menyelisih ijma'nya Para sahabat Rasulullah Sallam Maka kami sesatkan kemari dia tersesat Dan kami akan masukkan dia ke neraka Jahanam dan Jahanam sejelat-jelat Tempat kembali Itu inti pembahasan Kita sebetulnya tentang Keabsahan Kekhalifahan para khulafah Ar-Rashidin Ini berlainan dengan akidah kelompok Asyik As Ar-Rafidha Yang mereka mendengungkan Menggembar-gemburkan bahwasannya Alilah penerus Ya, Rasul Sallam atau Khalifah sepeninggal Rasulullah Alaihi Wasallam. Ini sekali lagi sesuatu yang yang batal. Karena pertama Rasul sudah memberikan banyak isyarat isyarat Abu Bakar yang layak sebagai Khalifah sepeninggal beliau. Yang kedua, karena memang keutamaan Abu Bakar asidik dibandingkan semua para sahabat secara mutlak. Ya. Yang ketiga, dikarenakan para sahabat telah berijma' sepakat. Ya. Kemudian juga Ali bin Abi Thalib juga apa? Ayah menyepakati ke Abu Bakar as Umar bin Khattab dan ke khalifahan bin Affan. Ini semuanya membantah kelompok sekte Syiah, Al-Rafidho qatalahumullah yang mereka ayah mengangkat derajat Ali dibandingkan tiga khulafa tersebut. Ini adalah kedustaan orang-orang Syiah Rafidho sebagaimana juga dikatakan oleh Al-Imamul Syafiq Rahimallah Ma raitu qawman min ahlil ahwa Ashada bizul min ar-rafidah Tidak ada kelompok ahlil bid'ah Yang lebih berdusta daripada syiah ar-rafidah Kemudian yang terakhir di sini Summa khilafatu Ali bin Abi Talib radil anhu Kemudian khalifah keempat Dari khilafat ar-rasyidin Yaitu khilafatu Ali bin Abi Talib Anba'atiman baya al-Badrin. Setelah terbunuhnya Al-Khalifah terasid Zinurain radhiallahu anhu, eh, di tangan para pendemo, di tangan para pengkudeta yang dipimpin oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Kau maka para sahabat pun memilih Ali bin Abi Talib sebagai Khalifah sepeninggal Utsman bin Affan radhiallahu anhu, dan beliau diba'at pertama kali oleh para sahabat yang dulu pernah ikut perang Badar di antaranya Ammar bin Yasir, Wa Sahal bin Hunef dan man tabi'ahuma min sair sahabat. Kemudian dibaiat oleh seluruh para sahabat Ar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa fadlihi. Dikanakan beliau adalah sahabat yang pertama masuk Islam dari kalangan eh anak-anak kecil dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eh kemudian dikanakan keutamaan Ali bin Abi Tholib radhiyallahu talahanhu, yang mana banyak juga hadis-hadis -hadi Rasul seselem yang sahih tentang keutamaan Ali bin Abi Tholib. Di antaranya Rasul mengatakan, ketika perang Khaybar, la uti'an raya ta rajulan yuhibbu wa rasulu, wuhibbu Allah wa rasulu. Aku akan memberikan bendera ini besok kepada seseorang yang dia mencintai Allah dan rasulnya dan dia dicintai oleh Allah dan rasulnya yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Eh demikian pula keutamaan Ali bin Abi Thalib bagaimana rasul dahulu memberikan eh apa namanya? yaitu eh, sesuatu yang amal perbuatan yang sangat luar biasa pengorbanannya yaitu menyuruh beliau untuk ia ya, menempati tempat tinggal tempat tidur beliau ketika beliau mau berhijrah. Ini sekali lagi merupakan keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala dan masih banyak yang lainnya. Intinya Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka sangat amat mencintai Ali bin Abi Thalib, mencintai para khulafa ar-Rasyidin. Meskipun tetap sesuai dengan derajat mereka tidak berlebihan berlebi sebagaimana kelompok Ahlul Bid'ah dalam masalah ini ada dua kelompok Yang sesat ya, Kelompok Syiar Rafidah Yang mereka berlebih-lebihan Dalam mengagungkan Ali bin Abi Talib Sampai mereka apa? Menuhankan Ali bin Abi Talib Lawannya kelompok Khawarij Yang di antaranya Abdurrahman bin Muljam Membunuh Ali bin Abi Talib Radulatul'an Ini seperti Yahudi Ini seperti Anasara ya, An Yahudi membunuh para Nabi Ini seperti Khawarij Ya kalau ya yang menuhankan nabi adalah orang-orang ansharah. Intinya sekali lagi Ali bin Abi Thalib seorang sahabat yang mulia yang wajib untuk kita mencintai dan untuk kita betul-betul mengagungkan beliau Namun sesuai dengan kedudukan beliau tidak boleh dilebihkan daripada khulafa ar-rasyidin yang sebelum beliau. Ya. Nanti akan disampaikan lagi bahwasanya para sahabat yang empat tersebut yang paling utama sebagaimana urutan dalam kekhalifahan yang paling utama Abu Bakar Siddiq kemudian Umar bin Khattab kemudian Utsman bin Affan kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala ini urutan urutan ayah kekhalifahan sekaligus urutan keutamaan mereka yang pertama Abu Bakar yang kedua Umar yang ketiga Utsman yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'anhum jami'an Kemudian sedikit tentang kisah yang terjadi, tragedi yang pernah terjadi di zaman kekhalifahan Ali bin Abi Talib. Ini banyak sekali kejadian-kejadian yang di situ juga banyak dibahas oleh para ulama yang berkaitan dengan masalah Al-Aqidah. Di zaman beliau terjadi kekhilafan, eh, terjadi perselisihan di antara para sahabat Rasulullah SAW. Sampai terjadi peperangan, ya perang Jamal dan juga perang Asifin. Para ulama membahas hal ini dalam masalah akidah, bawasanya akidah alusunaw wal Jamaah dalam masalah perselisian diantara para sahabat, entah antara Ali dan, ya Aisyah radhiallahu anha atau Ali dan Muawiyah radhiallahu anhum. Eh, Jami'an, ya mereka mengatakan bawasanya para sahabat itu mereka adalah para mujtahidun. Ya, kalau mereka benar mereka mendapatkan dua pahala, kalau mereka salah tetap mereka mendapatkan satu pahala. Tidak boleh untuk dicelah. Makanya para al ulama mengatakan al-imtak fi mashajiro bayna wajib untuk eh ya, jaga lisan tentang masalah perselisihan yang terjadi, peperangan yang terjadi di antara para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ahmad ketika ditanya tentang masalah ini beliau membaca ayat tilka umatun khatkholat lahamakasabat walakum makasabatum walatus aluna amakanu yamalun itulah umat-umat yang telah berlalu para sahabat telah berlalu bagi mereka pahala yang telah mereka eh, peroleh dari amal perbuatan mereka dan kalian akan mendapatkan balasan sesuai dengan amal perbuatan kalian dan kalian tidak ditanya tentang apa yang mereka Berbuat. Mereka sudah mendapatkan banyak keutamaan Nanti akan kita sampaikan bab setelahnya Tentang keutamaan para sahabat Banyak ayat-ayat, banyak hadis Yang memuji para sahabat Allah maha tahu Meskipun mereka berselisih Meskipun mereka berperang satu dengan yang lain pada waktu Eh terjadi fitnah tersebut Allah maha tahu Allah telah mengampuni mereka Mereka tetap manusia yang paling mulia Setelah para nabi dan para Rasul. Allah maha tahu Maka kewajiban kita menjaga lisan. Jangan sampai mencela salah seorang diantara mereka, baik dari pihak Ali atau dari pihak Muawiyah atau Ali dan Aisyah radhiallahu anhu jamiat. Sebagaimana tadi mereka para mustahidun. Kalau ada yang benar diantara mereka, baginya dua pahala. Kalau ada yang salah, tetap mendapatkan satu pahala. Dan kalau kita dalami lagi perselisihan yang terjadi tersebut, itu ya bukan karena kehendak mereka sendiri namun karena ada para provokator ya ketika Utsman bin Affan terbunuh di pasukan Ali bin Abi Thalib banyak ya orang-orang yang mereka penuh dengan ya hati yang sangat ya jelek dan sebagainya di antaranya eh ya, ketika terjadi fitnah tersebut pasukan Ali bin Abi Thalib terpecah menjadi dua ada yang menjadi khawarij ada yang menjadi syiah ya qatalahum Allah dan kata para ulama kalau kita mengambil pelajaran dari sejarah ini dua kelompok ini selalu muncul ya bersamaan istilahnya duet ya kalau dahulu sama munculnya ada syiah ada kelompok khawarij sekarang juga sama isis lagi bergentayangan syiah ya dengan berbagai sektornya di Yaman syiah hautsiyah syiah di Suriah syiah rafidhah di Iran mereka juga sama-sama bergentayangan untuk merusak di atas muka bumi ini untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Dalam sejarah begitu, terus ada dua kelompok sesat ini. Syia muncul, khawarid ada. Khawarid muncul, syia di sampingnya. Demikian seterusnya, kota lahum Allah. Dan sudah kita sering sampaikan, syia rafidah merupakan teroris yang paling berbahaya di atas muka bumi ini setelah kelompok khawarid. Ya, Isis tidak ada apa-apanya dibandingkan kelompok Syiah Arafidah Ar ataupun Syiah Nuserya. Namun banyak orang yang tidak menyadari akan hal ini. Mereka juga sama-sama teroris sejak zaman dahulu kala yang sudah sering kita sampaikan kekejaman kekejaman mereka. Kotalahumullah. Dan ini muncul pada zaman kekhalifahan Ali bin Abi Talib radhiyallahu Ta anhu Syiah Arafidah Ar ya, pada waktu itu. Di Pulau Poli juga oleh Abdullah bin Sabak, Dia yang pernah Mengatakan kepada Ali bin Abi Talib Antahua Engkau adalah dia, maksudnya engkau Wahai Ali adalah Allah, adalah Tuhan Adalah Rabb semesta alam Ali bin Abi Talib pun eh, Bertekad untuk memberikan sanksi Berat, untuk membakar Abdullah bin Sabak dan para pengikutnya Namun Abdullah bin Sabak, Dia lolos dari kejaran Ali bin Abi Talib Ali bin Abi Talib membakar para Para pengikut-pengikutnya. Ini adalah salah satu bukti bahwasannya Ali bin Abi Talib berlepas diri daripada kelompok Syiah Ar-Rafidah. Kalau Syiah Ar-Rafidah menengunkan cinta Ali, cinta Al-Bait, ini sekedar kedok mereka untuk menipu, untuk menarik hati kaum Muslimin. Mereka adalah musuhnya Ali bin Abi Talib. Mereka adalah musuhnya Al-Baitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Eh, pelopor mereka, Abdullah bin Sabah al Yahudi, mau dibakar oleh Ali bin Abi Thalib dalam keadaan hidup-hidup. Namun dia lolos. Ya, dari kejaran atau dari sanksi yang akan diberikan oleh Ali bin Abi Thalib. Talib R.A. Ta eh, kemudian lawannya kelapa Al-Khawarid. Ya, mereka menghukumi Ali bin Abi Thalib kafir murtad keluar dari dari Islam. Seperti yang sudah kita ceritakan dahulu. Di antaranya ada 24 ribu Khawarid pada waktu itu mau memberontak kepada Ali bin Abi Talib radiallahu anhu. Kemudian Ali bin Abi Talib mengutus Abdullah bin Abbas radiallahu anhu untuk menasihati mereka. Ya. Kemudian, eh, kalau singkatnya kisah dialog tersebut, Abdullah bin Abbas radiallahu anhu mengatakan, aku datang dari sahabat Rasulullah saw. Sedangkan kalian tidak ada seorang pun dari sahabat yang mendukung atau yang bersama bersama kalian. Ini kelompok kuarid. Ya, eh, kelompok kuarid. Bukan dari kalangan sahabat Sahabat berlepasi daripada kelompok khawarid Memang inilah kelompok khawarid Dahulu pada zaman Ali bin Abi Talib Tidak ada ulama yang Eh tidak ada sahabat yang mendukung mereka Demikian pula sekarang Kelompok khawarid juga demikian Tidak ada ulama al yang mendukung mereka Mereka adalah para juhala Namun mereka berpura-pura jadi ulama Sehingga pengelama menumpahkan darah Kaum muslimin di sepanjang zaman Ketika itu bin Abbas berjawab dengan kelompok warit, apa yang kalian ya, benci dari Ali bin Abi Thalib? Apa saja yang kalian jadikan sebagai kemarahan terhadap Ali bin Abi Thalib? Kata mereka ada tiga. Ya. Yang pertama, karena ya, Ali bin Abi Thalib itu berhukum dengan manusia, tidak berhukum dengan hukum Allah Swt. Karena apa Ali bin Abi Thalib? Dengan Mu'awiyah pada waktu eh, pertikaian itu mengutus dua orang. Sahabat, yaitu Abu Musa Asyari dan Amr bin As. Untuk menghukumi di antara mereka. Berarti Ali Nabi Abi Talib kafir. Kan Ali Nabi Abi Talib apa? Eh, mengutus orang untuk berhukum. Padahal hukum itu hanya untuk Allah. Kata Abu Abbas. ya Maukah aku bacakan kepadamu sebuah ayat? Ya, yaitu di antaranya tentang masalah pertikaian, percekcokan di antara suami dan istri. Allah mengatakan wa in khiftum shiqaqan baina huma fab'atsu hakaman min ahlihi wa min ahliha Allah mengatakan jika kalian khawatir terjadinya per eh, eh, cerai antara kedua orang tersebut maka utuslah seseorang dari pihak laki-laki suami dan seorang utusan dari pihak pihak istri Kata Abdul Abbas kalau dalam percecokan eh, rumah tangga saja boleh mengutus utusan untuk mereka berhukum berunding maka lebih dari itu dibolehkan mengutus utusan untuk apa ya mengadakan perundingan masalah pertumpahan darah ya, mereka pun baru saja inilah kelompok al-khawarij ya mereka orang-orang bodoh namun apa pura-pura jadi ulama ya sam sekian ya sampai akhir zaman demikian tidak paham terhadap ayat-ayat Al-Qur'anul Al Karim kemudian yang kedua kata kelapa khawarid pada waktu itu yang dijadikan poin untuk mereka mau memberontak kepada Ali bin Abi Thalib karena Ali bin Abi Thalib ketika mengadakan eh, perdamaian dengan Muawiyah itu tidak mengatakan tidak menulis dalam MUU-nya perundingannya kata-kata eh, gelar Amirul Mu'minin berarti dia adalah apa Amirul Kafirin Inilah ayat dangkalnya kelompok al-khawarij. Sebagaimana kata Rasul S.A.W. Saya kerujuk kaum akhir zaman, Ahdathul ahdul sufahul ahlam. Pawasanya akan muncul di akhir zaman nanti sekelompok orang yang masih muda belia namun bodoh akalnya. Di antaranya seperti ini: Bagaimana mengkafirkan Ali bin Abi Thalib gara-gara Ali bin Abi Thalib tidak apa menulis gelarnya sebagai Amirul? mukminin. Ya eh, mungkin kalau sekarang antum karena enggak pakai haji tidak dianggap antum apa? telah berhaji. Harus pakai haji begitu. Inilah kalau apa? al buduhnya seperti itu. Kata Adran Abbas radhiyallahu anhumah, coba ya, direnungkan kembali kisah Sulh Hudaybiyah, perdamaian perundingan damai pada waktu Sulh Hudaybiyah antara Rasul dengan kaum musyrikin. Kaum musyrikin tidak mau Rasul menulis pada waktu kesepakatan itu kata-kata Muhammad Rasulullah ya. Kalau Muhammad Rasulullah Kata mereka kami tidak mungkin melarang Beliau untuk umrah Maka cukup mengatakan Muhammad bin Abdullah Apakah berarti itu bukan Rasulullah Nah inilah Kelompok Al-Khawarid Ketika diceritakan seperti itu Baru sadar, baru ngeh istilahnya begitu ya. Kemudian Poin yang ketiga Yaitu tentang masalah ya, Aisyah Rodil Anha' Kenapa kalian ya, Wahai Ali bin Abi Thalib, Ketika berperang dengan Aisyah Tidak menawan Aisyah ya, Na'udhu bila min dalik kata ya, Abdul Abbas Bagaimana Aisyah Yang Allah katakan sebagai apa Ummahatul Mukminin? Apakah yang mau menawan ibu kalian ya, Baru setelah itu mereka Dengan seizin dari Allah Mendapatkan hidayah taufik Mereka pun ya, 24 ribu itu Yang tobat 20 ribu Eh, mereka bertobat ya eh, tinggal 4000 tetap memberontak dihabisi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an eh, ini yang merupakan sunnahnya Ali bin Abi Thalib dalam memerangi kelompok teroris yaitu yang pertama dengan menasihati mereka menegakkan hujjah kepada mereka lewat perantara para ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah bukan setiap yang dikatakan ulama bisa menghadapi mereka namun ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah kemudian kalau mereka tetap bersikeras kemudian membuat provokat provokasi ataupun buat teror maka sebagaimana Ali bin Abi Talib lakukan memerangi mereka dengan dengan senjata artinya dengan ilmu dan dan sayf ya, ini adalah sunnah Khulafa Ar-Rasyidin atau sunnahnya Ali bin Abi Talib. radhiyallahu taala anhu ini Dua kelompok yang sesat yang muncul zaman Ali bin Abi Thalib ketika terjadinya fitnah tersebut. Inilah al-fitnah tuh Ya fitnah, namun fitnah versi bahasa Arab ya. ya, bukan fitnah versi bahasa Indonesia. Versi Indonesia fitnah artinya apa? Menuduh orang lain. Ini tidak sesuai dengan kamus Al-Quran ataupun ya, bahasa Arab. Al fitnah yang kita maksud adalah ujian, ya ibtila dan di antara bentuk ujian ibtila terhadap umat Islam adanya apa perpecahan ini adanya eh, perselisihan di antara kaum muslimin dan itu tuh gurbil itu mengayak ya itu apa membersihkan mana kotoran-kotoran yang ada ketika muncul ya perselisihan di antara ahli bin Abi Thalib dan para sahabat yang lain muncul dua kelompok-kelompok ini ini nantinya apa memang fitnah seperti ini seperti orang mengayak uh, pasir akan keluar yang apa? Yang kotor-kotor. Demikian pula di zaman, ya, seperti sekarang ini yang perlu dengan fitnah, muncul fitnah ini, fitnah dan sebagainya. Ini diantara tujuan Allah Subhanahu Wataala, ya untuk menguji siapa yang jujur keimanannya, siapa yang justra keimanannya, siapa munafikun, ya siapa kelompok sesat dan siapa kelompok yang hak, siapa yang tegar di atas kebenaran dan siapa yang pelintian. Ya, ini adalah ujian, ya terutama di negeri kita ini yang sedang bergejolak. Maka kita wajib untuk apa betul-betul tegar di atas ala akidah sahihah. Ini ujian dari Allah سبحانه و تعالى untuk menguji kita. Apakah kita ikut arus atau kita ikut akidah dan sunnah dengan pemahaman para salafu asalih. Apakah kita lebih mengedebankan perasaan semangat yang babi buta atau kita apa menimbang segala sesuatu dengan akidah dan sunnah Rasul sallam. Alif lam mim. Ahasi an yutraku raku ayakulu aman na waum layyftanun. Alaiflamin apakah manusia dibiarkan mengatakan kami beriman sedangkan mereka tidak diuji? Walaqad min qablihim falaa'lamanallahu ulana sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka ya agar kami mengetahui siapa yang jujur keimanannya dan siapa yang yang dusta. Ujian itu untuk liyamizhal khabisa minat untuk menguji yang baik dan yang yang jelek. Maka sekali lagi harus kita banyak mengambil ibrah dari sejarah dari eh as said manita dobergarih orang yang berbahagia yang sukses yang bisa mengambil pelajaran dari orang lain eh maka harus kita betul betul tegar di atas akidah shohihah akidah para imam al hadis eh bagaimanapun keadaan dunia ini eh sebagaimana dahulu para sahabat rasulullah saw ikhwan filah rahimani wa kemudian ayat terakhir Ali bin Abi Talib dibunuh oleh tadi Abdurrahman bin Muljam ayat seorang kelompok khawarij yang dia menuduh Ali bin Abi Talib sebagai ayat orang kafir murtad dengan subhat yang sama yaitu dia tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa ayat dia sempat mengatakan inil hukmu illalillah tidaklah hukum kecil hukum Allah Kemudian Abdurrahman bin Muljam sebelum menyerahkan pedangnya kepada Ali bin Abi Talib dia membacakan ayat wa minan nasi man yasrina nafsahu patiga amardatillah. Di antara manusia ada orang-orang yang menjual dirinya untuk Allah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dua syiarnya kelompok Al Khawarij. Ya, yaitu menengungkan wajib berhukum dengan hukum Allah dan yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir murtad halal darahnya ada perbedaan ada persamaan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Persamaannya mengatakan tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Ini kita apa? Tidak boleh kita ingkari. Ini ucapan yang hak. Ali bin Abi Thalib juga pernah ya disampaikan kepadanya ucapan kelompok Khawarij ini bahwasanya kelompok Khawarij itu menentang beliau karena alasan tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Ali bin Abi Thalib mengatakan kalimatul hak ini ucapan yang hak namun uridabihal batil, namun maksudnya di balik ucapan itu ada kebatilannya, yaitu tadi. Ya mereka tidak hanya titik sampai ya mengatakan tidak ada hukum kecuali hukum Allah, tidak sampai di sini saja, mereka menambahkan dengan mengatakan yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir murtad halal darahnya. Ini perbedaan kita dengan kelompok Al-Khawarij sepanjang zaman. Adapun masalah berhukum dan hukum Allah kita sebagai seorang Muslim wajib meyakini hukum Allah harus diterapkan di ya, semua bidang kehidupan kita, kapan dan di mana saja. Dan hukum Allah luas meliputi segala bidang kehidupan manusia, bukan hanya hukum di pemerintahan, namun dalam rumah tangga, di pasar, di kantor, di masjid. Wajib berhukum dan hukum. Allah subhanahu wa ta'ala Dalam masalah akidah Wajib berhukum dan hukum Allah Dalam masalah ibadah Masalah muamalah ya. Masalah memberikan sanksi kepada pelaku kriminal Itu wajib berhukum dan hukum Allah ya. Namun perbedaan kita dengan kelompok khawarid Tadi ya, Kita tidak mengatakan Orang yang tidak berhukum dan hukum Allah Semuanya kafir Ada perinciannya ya. Dan ini adalah manhajnya al wal-Jamaah Demikian pula Ahlu sunnah wal jamaah berbeda dengan kelompok khawarid. Dalam masalah pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Ahlu mengatakan. Bagaimanapun keadaan pemimpin tersebut. Eh, selama dia masih muslim. Tetap dia adalah pemimpin kita. Wali wa amri kita. Eh, sebagaimana kata Imam Ahmad rahim Allah, Setiap pemimpin yang dia menguasai ke, eh, suatu negeri. Meskipun dengan cara yang eh, tidak syarih. Dengan kudeta misalnya. Kalau sudah di baiat wajib untuk sam'an wa ta'ah. Tidak boleh untuk apa? Ya, memisahkan diri daripada kelompok ya, kaum muslimin ataupun barisan pemimpin kaum muslimin. Kalau kelompok itu tidak, ya, pemimpin yang tidak berhukum dengan Allah bukan waliul amr, ya. Nauzubillah min dalik. Ini menyelisih ya ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ini sekali lagi pemimpin meskipun dia tidak berhukum dengan hukum Allah, kita ingkari, ya dalam hati kita Rasul mengatakan innayustam'al alaikum umara ta'rifuna wa faman kariha faqad bari wa man salim walakin man radhiya Rasul dalam sahih Muslim mengatakan akan ada pemimpin yang kalian mengenalinya dan kalian akan mengingkarinya barang siapa membencinya dalam hati tentang kemungkarannya tentang dia tidak ber dan hukum syariat Allah maka dia terlaba ya terlepas diri daripada dosa dan barang siapa mengingkari dalam hatinya maka dia apa selamat dari dosa. Namun yang berdosa adalah yang ridha dengan kesalahannya, dengan kemungkarannya dan yang mengikuti kemungkarannya. Kemudian para sahabat mengatakan, "Afalan nabilum bisyaf ya Rasulullah? Apakah boleh kita panukatilhum? Eh memeranginya wahai Rasulullah?" Rasul mengatakan, "La ma'akumus shalah." Jangan selama dia masih apa mendirikan salat. Ini adalah apa? Aqidah al Sunnah wal Jama'ah berbeda dengan kelompok al Khawariz. Namun inilah sekali lagi syarinya kelompok Khawariz selalu mendengungkan tidak ada hukum kecil hukum Allah yang tidak berhukum dan hukum Allah kafir murtad halal darahnya. Kemudian apa? Meneriakkan jihad. Ya, mereka mengatakan bahwasanya naudzubillah min darlik. Ya, kalau kita lihat dari ucapan Abd Rahman bin uh, Muljam di sini bagaimana dia Emma yakini membunuh Ali bin Abi Talib sebagai jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan, menjelaskan, membedakan antara jihad yang syar'i dengan jihad yang apa? al-bid'i. Tidak semua slogan jihad kita apa? kita dukung. Tidak semua teriakan, slogan propaganda bela Islam, bela agama Allah kita dukung. Ya. Karena apa? Kelompok Khawarij, Abdurrahman bin Mulja, jihad untuk membunuh ahli bin Abi Talib Demikian pula kelompok Khawarij sekarang ini. Mereka menyeriakkan jihad, jihad yang mana? Nauzubillah min dalik ya. Demikian pula yang sudah pernah kita sampaikan. Ya, Khomeini menyeriakkan membela Islam, memperjuangkan Islam, revolusi Islam. Nauzubillah min dalik Ahlus sunnah wal ah tidak tertipu dengan slogan dan propaganda. Ahlus sunnah Eh, ya, menganalitik di dalamnya ada apa? Eh, ya, apakah sesuai dengan aqidah alusunah wal Jama'ah, aqidah para sahabat, aqidah para eh ya, alusunah wal Jama'ah atau tidak? Tidak, mudah tertipu, tidak mudah terbawa oleh oleh selalu ditimbang, tidak tergesa-gesa. Apalagi di zaman yang penuh fitnah ini, Sebagaimana pesan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bila mengatakan 'Sataku no mustabihat akan muncul perkara yang samar-samar'. Alaihkom bi ada. Wajib bagi kalian itu apa? Hati-hati, jangan apa setiap teriakan jihad, teriakan bela Islam kita ikuti. Lihat hakikatnya siapa yang meniakkannya? Apakah dari mereka-mereka mereka yang mengibarkan bendera alusunnah, yang mengibarkan akira salaf atau balah, ya, musuhimanhat salaf, Eh kita harus apa betul-betul? Eh, teliti. Alaihikum betul aja. Hati-hati, teliti. Eh jangan apa mudah dibawa oleh oleh arus. Maka sekali lagi Siarnya kelompok kewaris sepanjang zaman ini Yang tidak berhukum Allah kafir murtad Wajib untuk apa? Memeranginya jihad di jalan Allah SWT Makanya seperti tadi kita katakan Syekhul Islam Menjelaskan Harus kita tahu bedanya Mana jihad yang syari Mana jihad yang apa? Yang bid'i ya. Harus kita tahu Mana ibadah yang sunnah Mana ibadah yang yang bid'ah Agar kita apa? Tidak tertipu ya kita teruskan al-mufaddala bainas sahabat. Ayah sampai sini selesai secara ringkas tentang kekhalifahan khulafa ar-rasyidin yang mana Rasul mengatakan alaikum bisunnati was sunnatil khulafair rasyal mahdiyyin addu alaiha binawajib wajib wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin di antaranya empat khulafa ar-rasyidin yang sudah kita sampaikan. Kemudian Rasul saya sallam telah bersabda khilafah atau nubuah salah sunah sana kekhilafahan kenabian itu ada ia eh, selama 30 tahun dan ini ia eh, merupakan kebenaran sabda Rasulullah wali wasallam dan ini juga dijadikan dalil oleh para ulama tentang kekhilafan Ali bin Abil Talib kekhilafan Ali bin Abi Talib itu masuk ke dalam hadis yang dikenal dengan hadis Safina ia eh, hadis yang diriwayatkan oleh Safina. Rasul mengatakan khilafatul nubuwwah salasu nasana summa yu'ti mulkahum man yasya' kenabian itu ada selama 30 tahun. Ya, Abu Bakar selama berapa tahun? Ya. 2 tahun sekian bulan. Kemudian Umar Khathtab 10 tahun sekian tambah lagi. Kemudian ayo ya, Utsman bin Affan 12 tahun, 24 tahun. Kemudian kekhalifahan Ali bin Abi Talib Enam tahun persis sebagaimana Yang Rasul sabdakan Ada sebagian yang mengatakan ditambah dengan Kekhalifahan Al-Hasan Namun itu tidak seberapa lama Maka eh, tidak dianggap masuk ke dalam Hal tersebut Masih pun tidak dianggap pun itu sebagai penutup Dari kekhalifahan Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu mulka Kemudian Allah memberikan kerajaannya Kepada siapa yang dia Kehendaki setelah kekhalifahan ada sistem kerajaan dan ini kata para ulama sunnah tidak tercela, ya selama ya itu telah ya diibadat oleh kaum Muslimin, ya maka sah kepemimpinannya entah dia bentuknya kekhalifahan, bentuknya kerajaan, namanya kepresidenan selama sekali lagi. Telah diangkat, dipilih oleh kaum muslimin, dibayat oleh kaum muslimin. Maka sah kepemimpinannya haram untuk, ya dikudeta haram untuk orang itu memisahkan diri daripada kepemimpinan tersebut. Dan sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bayat dalam Islam hanya ada satu untuk pemimpin kaum Muslimin yang menguasai suatu negeri kaum Muslimin atau menguasai negeri-negeri ya, yang banyak dengan istilah kekhilafahan. Yang penting dia sudah apa? Menguasai suatu negeri. Ya tidak ada bayat untuk ya, pemimpin ormas, untuk ya, ustad pengajian, ya, ataupun yang lainnya. Bayat hanya untuk pemimpin kaum muslimin. Kemudian al-mufadalah baina sahaba. Keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulun bi tafdil sahaba radhiyallahu anhum. Kata Al Imam Abu Bakar Al-Ismaili, para imam-imam al-hadis mereka mengutamakan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Liqali ta'ala berdasarkan firman Allah laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyiuna tahtash-syajarah. Sungguh Allah ridha kepada orang-orang beriman ketika mereka membaiat muhaid Rasulullah di bawah sebuah pohon. Kemudian berdasarkan firman Allah was al awaluna awwaluna minal muhajin wal ansar walladziina tabauu um bi ihsan radhial 'anhu waridwan. Orang yang pertama lah terdahulu masuk Islam dari kalangan Muhajir dan kaum Al-Ansar. Dan yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridha kepada mereka. Kemudian kata. Al-Imam Abu Bakar Ismaili rahimahullah. man asbatallahu ridahu anhu. Lam yakun minhum ba'da zalik. Ma yujibu suhtallahi azza wa Kalau Allah sudah menetapkan. Mematenkan. Keridhoannya kepada orang-orang tersebut. Maka tidak mungkin. Allah akan murkah kepadanya. Walam yujeb dalikalitabiin. Namun hal itu tidak berlaku bagi yang mengikuti para sahabat illa besartil ehsan. Kecuali kalau mengikuti dengan baik. Nah, dalam artian betul-betul menjadi pengikut para sahabat yang sejati, bukan sekadar pengakuan. Faman kana min tabiin, amin badihim. Yatana kasuhum lam yati bil ehsan. Falam adakhalalufidalik. A eh, namun kalau ada yang mengaku sebagai pengikut para sahabat, eh namun tidak mengikuti dengan baik, maka tidak masuk ke dalam kategori ya eh, radhiyallahu anhum an. wa radu an. Akhwani fillah wa qat rahimani wa rahmakumullah, ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah sepanjang zaman yaitu mereka betul-betul mencintai para sahabat, mereka memuji para sahabat mereka mendoakan para sahabat, mereka tidak mencela para sahabat dan mereka mengikuti jejak para sahabat Ar Rasul sallallahu alaihi wasalam. Ya, sekedar kita ingatkan kembali, sering kita menyampaikan ya, sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap para sahabat itu ada lima Ini sekedar ringkasan saja, meringkas dari apa yang telah disampaikan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama mencintai para sahabat Rasulullah rasul alaihi wasallam. Rasul bersabda, "Ausa qural iman di antaranya al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Sekuat-kuat talikah imanan cintakan Allah dan bencikan Allah. Kita cinta para sahabat karena mereka dicintai oleh Allah dan mereka mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasul ya, lebih dari itu mengatakan "Ayatul iman hubbul anshar." Tanda keimanan Mencintai para sahabat al Ansor dan para sahabat yang lainnya. Eh, ayatul nifak bung dul Ansor tanda kemunafikan membenci kaum ahl Ansor. Eh maka di sini kita tahu kalau pas syiar ofidoh yang mencaci maki para sahabat mereka adalah para al munafiqun. Eh mereka bukan al muslimun bukan al muminun Karena Rasul mengatakan ayatul anifak bung dul Ansor. Tanda kemunafikan ya, Membanji kaum Al-Ansar Maka Kita harus tahu Ini adalah barometer Siapa ya, Yang termasuk Ahli Sunnah Siapa yang termasuk Ahli bidah Kalau ada orang mencaci mencacimaki para sahabat Dia bukan Ahli Sunnah wal Jamaah ya, Contoh misalnya Seorang yang bernama Said Qutub Yang merupakan tokoh teroris Abad ini Yang merupakan ulamanya Kelama Khawarid Ya, dia sesat di antaranya selain ya, makar terhadap ya, kaum muslimin dalam artian memprovokasi kaum muslimin untuk memberontak menjadikan kaum muslimin teroris ini adalah apa? Ya, ajarannya ajarannya sait kutuk. Namun dia juga ada kesesatan yang lain mencaci maki para sahabat Rasul Sallam di antaranya mencaci maki Muawiyah bin Abi Sufyan ketika terjadi perselisian antara Muawiyah dan Ali bin Abi Talib kata. Ayat Said Qutb bahwasanya Muawiyah itu menang dikarenakan dia menggunakan kemunafikan, menggunakan kedustaan dan rekayasa dan seterusnya. Naudzubillahin darik mencaci maki Muawiyah seorang sahabat yang dulunya Rasul minta untuk menulis wahyu Allah Al Quranul Karim yang Rasul doakan Allah Mahdi Muawiyah wajalhadjan Mahdiya ya Allah berilah hidayah kepada Muawiyah dan jadikanlah dia orang yang mendapatkan petunjuk dan yang memberi apa tunjuk. Habis. Masih. Masih. Ya, kita lanjutkan lagi. Ini sikap Ahlussunnah yang pertama, mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu dan tidak boleh ya membenci para sahabat Rasulullah sallallahu sama sekali. Al-Imam At-Tahawi rahimallahu dalam secara akidah apa dalam akidah Tahawiyah, beliau mengatakan wa nuhibbu ashabat Rasul sallallahu alaihi wasallam wa la nufritu fi hubbi adin minhum. Kita wajib mencintai semua para sahabat ya dan tidak boleh kita apa berlebih-lebihan dalam mencintai para sahabat. Tidak boleh kita sebagaimana Syi'ar Rafidhah ya berlebih-lebihan terhadap Al-Baghdadi demikian pula tentang para sahabat Rasul yang lainnya. Tidak boleh kita berlebih-lebihan. Ya, kita katakan mereka adalah manusia pilihan Allah ya mereka adalah manusia terbaik di atas muka bumi ini. Kemudian kata Imam At-Tuhawi Wala nata bara ahadin minhum. Tidak boleh kita membenci seorang pun dari mereka. Ya. Dan kita harus ingat siapa itu sahabat Rasul, yaitu yang pernah berjumpa dengan Rasul, yang pernah eh atau yang pernah berjumpa dengan Rasul, yang beriman kepada Rasul dan mati dalam eh agama Islam dalam status sebagai seorang Muslim ataupun mu'min. Ini tiga syarat menjadi seorang sahabat Rasulullah. Eh berjumpa dengan Rasulullah. Ya, beriman kepada Rasulullah Dan mati dalam keadaan Al-Islam Ini adalah sahabat Rasulullah yang wajib Untuk kita apa? Mencintai mereka dan tidak boleh kita mencela Seorang pun dari mereka Kemudian kata Imam At-Tahawir Wa nubhidu man nubhiduhum Wa bi khil khiriyad kuruhum Dan wajib Untuk kita membenci Orang yang membenci Para sahabat dan yang mencela Para sahabat ini kewajiban kita membela para sahabat Mereka yang luar biasa Jasanya terhadap Islam dan kaum muslimin Kita Alhamdulillah Mendapatkan hidayah Islam Bifadrillah kemudian diantara Bifadrillah sahabat Karena perjuangan mereka membawa Islam sampai eh, eh, Di seluruh penjuru dunia Ini adalah perjuangan para sahabat Ini adalah apa jasa para sahabat kepada kita Maka kita bela mereka Di antaranya dengan apa? Kita membenci, memusuhi Orang-orang memusuhi para sahabat Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Imam atau Hawirahim Allah, wa hubhun dinun, wa imanun, wa ehsanun. Cinta kepada para sahabat itu adalah agama, itu adalah kebaikan dan itu adalah keimanan. Kalau kita yang mengaku sebagai orang beriman, buktikan dengan cinta kepada para sahabat. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan, cintai para sahabat. Ya. Kemudian kata beliau, wa hubhun. Watuhyanun. Dan membenci para sahabat Itu kekufuran Itu kemunafikan Dan itu kesesatan Maka hati-hati Jangan sampai apa Ada celahan terhadap para sahabat Ar-Rasul sallallahu alihi wasallam Ini cinta kepada para sahabat Ar-Rasul sallallahu alihi wasallam Yang kedua Memuji para sahabat Rasul sallallahu alihi wassalam. Dalam rangka Mengikuti Allah dan Rasulnya Allah dan rasulnya banyak memuji para sahabat. Seperti dalam ayat dua ayat tadi. Wasabikal awalun dan raka radhiyallahu anil mukminin. Demikian pula dalam akhir surat Al-Fatah. Ini pujian-pujian Allah yang luar biasa. Muhammadur Rasulullah waladina ma'a asyiddak walakuffar rahma bainahum. Muhammad adalah utusan Allah dan yang bersama beliau yaitu para sahabat. Mereka keras tegas kepada orang kafir. Kasih sayang kepada orang beriman. Tarahum rukan sujada yabtaguna fadlaminallai wa idwana. Engkau melihat mereka para sahabat ruku dan sujud mengharapkan keriduan. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha tahu hati para sahabat ikhlas dalam beribadah. Tidak ada riak, tidak ada nifak. Pada, eh para sahabat Rasulullah SAW. Allah tahu hati mereka. Allah puji mereka. Puji hati mereka. Tarahum rukan sujada yabtaguna fadlaminallai wa idwana. Simahum fi wujuhim min atari sujud. Tanda-tanda mereka ada pada bekas-bekas sujud di wajah-wajah mereka. Zalika masalan fitoratiwa masalan fil injil. Itulah perumpamaan mereka di dalam kitab Taurat dan Al-Injil. Allah telah memuji para sahabat sebelum sahabat dilahirkan di atas muka bumi. Luar biasa pujian Allah. Bukan hanya di dalam Al-Quran Allah puji mereka. Bahkan dalam Taurat dalam Injil Allah puji para para sahabat. Kemudian Allah mengatakan, ya, zalika mathafa fitratu wal matha injil kazar in akhra ja syat au fastau ala suq yujibu zira perumpamaan mereka seperti sebuah pohon yang mengeluarkan tunasnya kemudian tunas itu membesar dan menguatkan batang pohonnya yang menakjubkan membuat takjub yang menanamnya yaitu rasul saya li dabi humul kuffar. Untu Allah membuat murka orang-orang kafir lewat para sahabat. Inilah ayat yang kata Imam Ibnu Katsir dijadikan dalil oleh Imam Malik untuk mengkafirkan Syiah Rafidhah. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir ayat ini, wa hadil ayat intazal Imam Malik fi anhu bi takfir rawafid alladzi na yubghiya sahaba. Dari ayat inilah Imam Malik berdalil dalam salah satu riwayat beliau Rahimallah Untuk mengkafirkan Syihara Fidha Karena mereka dahulu membenci Karena mereka membenci para sahabat Rasulullah SAW Dan Allah mengatakan e, Orang kafir cirinya Membenci para sahabat Rasulullah SAW Dan itulah agamanya Syihara Fidha membenci para sahabat Mereka orang-orang kafir Bukan kaum muslimin Berdasarkan eh, Sekali lagi fatwa para ulama ulama Berdasarkan dalil ayat tadi ya ridabimul kemudian Allah puji para sahabat dengan pujian yang luar biasa waadallahu ladina amanu minhum waamilus solihati atau waadallahu ladina amanu wa amilus solihati minhum magfiratan wa jannatin adzimah Allah berjanji kepada orang yang beriman dan beramal saleh dari para sahabat ya magfiratan ampunan dan pahala yang besar Allah memuji mereka. Demikian pula Rasul mengatakan khairun nasiqani sebaik-baik manusia adalah genasi kepada sahabat. Allah dan Rasulnya memuji maka kewajiban kita memuji para sahabat Rasulullah s.a.w Ya, masih banyak poin-poin tentang hal ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada waktu mereka datang Aku lukuh lihadah wa akhir da'wana Anilhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yuk, dukung UV TV dengan belanja di UV Store.